și Donald Trump în uh, vară într-o discuție. Asta spun oficiale americani de peste 10 ani, în condițiile în care și acum Statele Unite acoperă peste 7% în cheltuielile de apărare în cadrul NATO. Deci dai dreptate lui Donald Trump, care uh, spune multe dintre cele 28 uh, uh, de state membre alianței, cele mai multe dintre ele nu contribuie pe cât ar trebui. Nu-i dau dreptate lui Trump și mai ales nu-mi place cum pune problema aceasta, dar eu îl pune electoral ca să câștige voturi. Problema este însă adevărată din perspectiva faptelor. Deci este limpede că nu există nicio justificare pentru care, la această oră, Europa trebuie să depindă militar de apărarea de Statele Unite. Cum se întâmplă? Cum se întâmplă. Apărarea clasică, pentru apărarea teritoriului, apărarea populației și a intereselor, este obligația, datoria fiecarei țări, datoria din inclusiva noastră a românilor. Contribuatul american este normal să fie nemulțumit că trebuie să plătească aici apărarea în condițiile în care nu există nicio justificare. Discuția pe care Anca Grădinaru a purtat-o cu domnul Constantin De Geratu e de găsit în întregime pe site-ul nostru europafm.ro și vă reamintesc, potrivit unor date de ultim moment, Donald Trump ar urma să câștige și în statul Iowa acest lucru potrivit CNN, face ca scorul la nivel național să fie de 238 de mari electori în favoarea sa față de 209 cu cât este creditată Hillary Clinton. Potrivit CNN, diferența dintre cei doi candidați este în acest moment de un milion de voturi. Știrile Europa FM la final Vremea devine rece astăzi pentru această dată, în majoritatea regiunilor cu maxime între 4 și 12 grade. Mai cald va fi în Dobrogea și în sud-estul Munteniei, unde valorile termice vor ajunge la 20 de grade. Plouă în cea mai mare parte a țării, iar în zona montană precipitațiile vor fi mixte. În jumătatea de sud a țării local, cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat și izolat în Muntenia și Dobrogea vor fi chiar 40 de litri pe metru pătrat. O zi rece se anunță și în capitală, plouă, bate vântul și nu vor fi mai multați de 10 grade. Ioana Brustul Capitanu, știrile Europa FM, 7 și 17 minute. Lansat în premieră de Vodafone, Ready Business Score se bucură deja de mult succes în rândul companiilor din întreaga țară. Prin acest instrument digital de analiză, companiile își pot evalua punctele forte și oportunitățile de dezvoltare, pentru a vedea cât de pregătite sunt cu adevărat pentru viitor și care sunt soluțiile potrivite pentru afacerile lor. Continental Hotels este unul dintre clienții Vodafone care au făcut deja testul Ready Business Score. Directorul de vânzări și marketing al companiei, Adina Mărculescu, spune că Vodafone s-a adaptat cel mai bine nevoilor specifice business-ului hotelier. Prin serviciile de date mobile de la Vodafone avem un grad de mobilitate sporit și timp de reacție rapid, prin e-mail, formulare cu fluxuri operaționale atașate sau SMS-uri. Am făcut testul Ready Business Core și avem confirmarea că beneficiem de avantajele esențiale pentru funcționarea optimă a unui business hotelier, alături de Vodafone ca partener de încredere. Ready Business Core este ultima campanie de comunicare lansată de Vodafone pentru segmentul de business pe platforma Ready Business 7 și 8 minute Sport, bună dimineața Luca Pastia <fixi> Buna dimineața! Starul reprezentativei Poloniei, Robert Lewandowski, spune că echipa lui nu s-ar mulțumi cu o remiză în meciul cu România de vineri de la București. El consideră că inteligența, determinarea și tactica vor fi esențiale, iar Polonia se va impune dacă îi va forța pe românii să greșească, fiindcă fotbalul este un sport care așteaptă eroarea adversarului. Golgeter al preliminariilor cu cinci reușite în primele trei etape, Lewandowski mai este de părere că naționala României e schimbată față de Euro 2016 și că noul Selecționer Christoph Daum cunoaște importanța disciplinei tactice. Amintim meciul cu Polonia se va disputa pe Arena Națională vineri de la ora 21.45. CSM Orade a pierdut meciul din etapa a patra a Basketball Champions League, 61 la 72 în Franța cu Le Mansartă. Fostul jucător al energiei rovinari, Jordan Watson, a fost MVP-ul gazdelor cu 24 de puncte. Americanul a jucat și pentru Naționala României vara trecută fiind vizat pentru naturalizare. CSM Orade are până acum o singură victorie și trei înfrângeri în noua competiție continentală și va juca următorul meci acasă cu Kimi Chiusney din Ucraina săptămâna viitoare. cam atât din sport. Deci, americanul Jordan Watson a fost MVP-ul echipei franceze Le Mansart. Americanul Jordan Watson este vizat pentru naturalizare în România. Crezi că vor mai fi drag Vlad și alții americani interesați de naturalizare după alegerile din Statele Unite? Unde... Eu cred că americanii o să ceară un program visa waiver din partea României de data asta și noi trebuie să ne ținem tare. Nu le dăm așa... Trebuie să, fie, trebuie să le fie greu, frate. Da? Nu primim morți american. Uite ce se întâmplă. Europa FM. Europa FM 7 și 20 de minute Mai e vreo șmecherie că ești născut în state Sau nu mai e? Ești născut în state, rămâi în state de acum <laughs> Born in the USA Începem cu Bruce Springsteen această dimineață Destul de tulbure Și George Zafiu La Europa FM Wake up! Așa, furle conesări, vine iarna Da, da, da, da. Ce, ce, ce era? Că era previzibilă chestia asta cu iarna, nu? Că vine iarna? Da, în film, da, da. În film... <laughs> asta, Tot filmul este despre asta O să facă un film probabil și despre legile americane Și despre cum ne-am culcat cu Clinton Și ne-am trezit cu Trump Asta coșmar nu, eu cred că totuși ne-am culcat cu, cu, cu, cu Obama. Nu, tone toate sondajele, deci este același e iar din nou la fel. Se întâmplă din nou ce s-a întâmplat și cu Brexit-ul, când ne-am culcat liniștiți că britanicii rămân în, Uni în Uniunea Europeană și dimineața nu mai venit să cred. Și toată lumea a fost la fel, ne-am trezit, Păi, ce se întâmplă?" Auzi, crezi că Mircea Joana le crimează măcar în dimineața asta? Asta vreau să spun, asta este sindromul Joana. Deci de toată povestea asta a început de la Joana. Da, numai ca atunci, știi? Mă rog. Deci să fie rușine, trăiam Băsescu Bă, dacă n-ar fi fost schimbarea aia, eu sunt convins Deci de la român pleacă totul da, da. Da? Și atunci ne-am culcat cu Joana, ne-am trezit cu Băsescu Mamă, și ce a urmat? Adică 8 ani, 9 cu Băsescu A fost o treabă Da, acum la fel da, cu britanicii Brexit. Săraci, mai de de mă gândesc că, făcând legătura cu filmul, mm -hmm. studiourile Disney sunt din nou la modă. Da. Pentru că ne-am trezit cu Donald, sti practic. Da, <laughs> studiourile Mosfilm Film o să fie <laughs> la modă, să vezi. Hai să rămânem la Disney Ai învățat, da? Data. Toată lumea deci, e îngrijorată, Bă, Toată, toată lumea, lumea, to to lumea se repete da. E dimineață, am venit la șase jumate. Teoretic nu te întâlnești cu multă lume la ora aia, dar toți cei cu care m-am întâlnit erau îngrijorați că da. este Donald Trump. Da. <laughs> Pe Twitter, se, pe Twitter uh, compania care a inventat emoji-urile, adică desenuțele alea mici, da. așa, știi? care sunt smiley, zâmbe, nu știu ce, spune ce este cel mai folosit în momentul ăsta. Mm. Și cel mai folosit în momentul ăsta este... este sad face. Da, nu, a, a fost sad face, după care a urmat față în plină oroare, da? fața așa. îngrijorată. Și acum este fața care plânge Deci toată lumea este ce a făcut ce s-a întâmplat Am stat liniștit Uite, mai e până la 270 Da Practic, acestea sunt voturile pe care trebuie să le iau un candidat ca să ajungă De deci, ce? În 270, da, ai câștigat 270 ai dat lovitura În momentul acesta BBC dă 244 pentru Donald Trump La 215 pentru Hillary dar, numai o secundă să deschid site-ul. de 270 la 238. Gata? Da? da. Așa, păi... De că mai... uh, pardon. Asta, 238 la 209. Ia uite, 270 da. e final. Iar Washington Post... Păi, dacă nu, fii atent. Deci, Washington Post Da așa, 215 pe Hillary Clinton, la 244 pentru Donald Trump, care trebuie să ajungă la 270. Deci, mai are nevoie de... Câteva 26 de, 26 de voturi. Sunt trei state încă în dubiu în momentul ăsta, Michigan, Pennsylvania și New Hampshire, de unde se adună cu totul 16 cu 236 36 și cu 4, 40 de voturi. Două dintre astea, care au 36 de voturi împreună, în înclină către Trump. Deci Trump este aproape, mai are doar un pic, un pic, un pic, un pic și va fi nouă președinte al Americii. Cine ar fi crezut? Un președinte izolaționist. Ca asta avem un președinte izolaționist Mă rog, noi acum ce să facem? Începem și noi mai zâmbind așa este emisiunea, dar o să de, discutăm de ce ai mai serios. De ce-ai plânge? Da. Păi cum? De ce-ai plânge? Ai toate motivele să plângi. Am niște mesaje pentru tine să știi. Zou? You're fired, join, you're, you're, uh, you're fired. You're fired, e celebru You're fired al lui Donald Trump, dar cum s-a numit în România, cum au tradus în România așa ucenicul. ucenicul. Ucenicul. Ucenicul. Ucenicul, dădeam la Antena 3. Vezi, mă gândeam în dimineața asta fix la chestia asta. Bă, totul da. a început de la Antena 3. Sără. Au difuzat emisiunea respectivă, înțelegi? Vezi că se leagă? Deci Antena 3, Ucenicul, după aia întâmplarea cu Joana. Practic, în momentul ăsta este, ăsta ar putea fi primul președinte pus de Antena 3, că pe ce Păi da. Băi, dacă vezi dacă Antena 3 L-ar fi susținut pe Trump, mai aveam o șansă <rătă> În general, la Antena 3 Ce a susținut, a pierdut Nu mă, dar e ciudat, știi? Pentru mine e, e ciudat Ce se întâmplă în lume Înglezii s-au răzgândit și vor să iasă din Uniunea Europeană da. La americani, uite că nu mai merge este Trump da. Numai România tot PSD-ul adică... <rătă> România, la noi tot PSD-ul Sunt înțeleg. o grămadă de explicații Un fenomen, dacă reușești să te detașezi un pic noi, sigur, o să ne detașăm din ce în ce mai mult de lumea civilizată, după toată povestea asta. Deci, dacă reușești să te detașezi un pic, este fascinant modul în care sau E un vot de revoltă în Statele Unite. E un vot de revoltă, spunea cineva, că este... Deci, Trump a fost votat masiv, masiv de uh, populația albă, deci de albi, fără studii sau, cu, cel mult, cu studii medii. Așa numitele gulere albastre. Um, care l-au sprijinit masiv. Aștea sunt, majoritatea dintre ei, declasați economic, că au probleme economice majore, se simt lăsați în urmă, ignorați. Și cineva spune că au votat ca un bloc minoritar. Au votat compact, cum votează minoritățile de obicei. Deci imaginați-vă ca și cum votează maghiarii din România, care votează în bloc, sau aproape în bloc, cu Demere. Așa au votat albii din această clasă economică fără studii sau cu studii medii cel mult, cu Trump. Dar ăștia sunt 40% din peste 40% din populația Americii. Deci când ai un bloc care atât de mare care votează compact ca o minoritate, ăștia pot întoarce orice fel de uh, orice fel de vot, orice Eu fel Eu cred de că ăștia ar și ar fi votat și cu Dodon acum. Da, mai ales după Dodon. propunerea aia de a. Uh, Vrei să ne referim? Doar așa, să amintim. Peste că o săptămână, să... stai să explicăm. Da. Peste o săptămână, în Republica Moldova sunt alegeri și. Turul 2, 2 prezidențiale e prima dată când votează direct președintele. Uh -huh. Și au rămas, evident, doi candidați în cursă, Maia Sandu, care este eurofilă și, mă rog, eurofilă, așa. Da, este în favoarea Europei, european. Da. Și Dodon, care e e socialiști, adică e ruși. Igor Sunt Dodon. Da, Igor Dodon. Și Igor Dodon, <laughs> deci îți vine să râzi, dar pe cuvântul meu din un cinism complet. El vrea să scoată, vrea să anuleze examenul de bacalaureat, deci să nu se mai dea examen de bac. Zice: "Ce e asta, domne, cu examenul de bac? Citez. Examen fără accent. Examenul de bacalaureat trebuie scos. Eu", zice Dodon, "promit că voi scoate acest examen. Toți elevii trebuie să termine liceu deci, toată lumea trebuie să aibă liceu, da? Să susțină bacalauratul doar cei care vor să plece peste hotare, a declarat el. Da. Vă dați seama. Deci, practic, dacă iese de domn președinte, se va confirma, se va stabili prin lege. Vă, dacă ești deștept, trebuie să pleci din țară. Eu nu, cred Trebuie să pleci din Moldova. Și, și invers, trebuie să, ca să pleci din țară, trebuie să demonstrezi că ești deștept, să nu care cumva ca țara să piardă vreun prost. Cam așa ar fi. Cu cine ar fi votat Evanghelie dacă era moldovan? Evanghelie, cred că el propunea. Să se desfințeze alfabetul. Până la bacalaureat, problema e la început cu alfabetul. Bine. Lăsați bacul, să ajungem noi acolo. Alfabetul ne încurcă. 7 și 32 de minute, o ediție specială de șteptarea. Dincolo de asta, ediții speciale știri, ale știrilor Europa FM. Alegeți să fiți informat astăzi cu Europa FM totul despre alegerile din Statele Unite și tot ce implică uh, acest tur de scrutin uh, la știrile Europa FM. Astăzi. Da, în câteva minute o să vorbim uh, cu corespondenta noastră din Statele Unite și dacă ne ascultați, hai să facem un experiment pe care l-am făcut la avocatul diavolului vineri și a mers foarte bine. E miezul nopții în state. Acum nu știu câți români ascultă din Statele Unite ascultă Europa FM la ora asta, deși știu că suntem ascultați acolo și um, dacă, mă rog, presupun că oamenii se uită în primul rând la stațiile americane de televiziune dar dacă sunteți din Statele Unite sau sunteți uh, în SUA și ne ascultați, dați-ne un telefon la 0372 069599 Peste câteva cu 40 în față, cu plus 40 și vă sunăm noi înapoi ca să vorbim un pic despre ce se întâmplă. Deci 0372069599 nu a ține să la la simplu americanilor să ne trimită WhatsApp-uri dacă vor și, și WhatsApp, WhatsApp, da. la 0728 111 222. Vai numărul că am vorbit peste tine. 0728 7 și 33 de minute, revenim uh, imediat, vorbim despre alegerile din Statele Unite. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. The morning show. Alege să deschis bine ochii.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 Este Black Friday la flanco, reduceri pe bandă rulantă până la 80% și credit pe loc fără deferință dacă soliciți cardul setelem Flanco.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 Drink. Când răceala nu te întrece te distres de nota 10. Tu ce faci de răceala asta? Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Profita acum de super ofertele săptămânii la Penny Market. Natur, ulei de floarea soarelui, un litru la doar 3,69 lei și Van Bed, găină pentru supă la doar 5,49 lei. Ofertă valabilă în perioada 9-15 noiembrie, în limita stocului disponibil. Penny, știe ce ne place!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 Împreună cu tine am deschis 500 de magazine. Suntem de 500 de ori mai aproape ca să ducem de 500 de ori mai multă inspirație. Așa că trebuie să sărbătorim. Te așteptăm în mega să vezi ce ți-am pregătit. În perioada 3-9 noiembrie ai Elmi Plant, cremă de zi hialuronic 3,50 ml la doar 13,99 lei. Sanitol, dezinfectant, haine 500 de mililitri la doar 12,89 Și Sensodyne, pastă de dinți Complete Protection 75 de mililitri la doar 19,90 lei. Mega image, de 500 de ori inspirație pentru inima casei tale.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 Ce mai bună muzică get up, get up, get up, get up. Deșteptarea la Europa FM Come on! Alege să deschizi bine ochii 7 și 7 40 de minute, vă spunem din nou bună dimineața, din studioul Europa FM, da. acolo unde vorbim despre alegerile din Statele Unite. Ce Alegele. să facem și noi? Că dacă ieșea Hillary, toată lumea era relaxată. Din Așa Statele Unite, vine unde... Trump, da. Vine da, Trump, Pentru noi dificil. Donald Trump, adică viitorul președinte al Statelor Unite, după cum pare să fie toată treaba, uh, suntem informați că a plecat de la sediul său de campanie către hotelul Hilton, unde este programat discursul de învingător. Deci cam asta este și pe harta electorală doamna Clinton stă prost, um, mă rog să estimează că are 215 voturi în timp ce Trump are 244 în momentul ăsta, mai are nevoie doar de 26 să câștige și mai sunt cam 4-5 state în joc, toate care înclină spre Trump, cu totul vreo... 40 ceva de voturi. Da, să vorbim cu niște americani în momentul ăsta, pe care să devin americani sau care au devenit deja americani. Sintia Radu, care uh, Cynthia Radu jurnalist uh, jurnalist român aflat în statele Unite, în mizuri mai precis, este în direct cu noi în dimineața asta. Bună seara, cum ar veni la tine Sintia? Bună seara, bună dimineața la voi! Da, Sintia, ce faceți? Ce se întâmplă acolo în Statele Unite? Noi ne-am trezit, ne-am culcat, le știți, cu doamna Hillary și ne-am trezit cu Trump. Este uh, un deja vu all over again, cum s-ar zice, da? Că am mai văzut asta cu Brexit-ul și cu domnul Joană. Deci ce se întâmplă? Da, este o mare bucurie <laughs> ce se întâmplă în America. Acum noi, noi de fapt, ne-am trezit cu Hillary și ne-am culcat cu Trump, sau să ne culcăm cu Trump. Um, ce să vă zic Cred că ați văzut și voi în media știți și voi presa americană Nu mai există mari șanse ca Hillary Să, să câștige alegerile astea Da um, Se mai numără câteva Spate care se numesc așa, așa numitele swing states Care teoretic mm -hmm. ar putea să se mute Dintr-o parte într-alta de la republican la democrați Dar Alegerile sunt cumva relaxate <laughs> la Cynthia, tu ești acolo de cât timp? De un an sau de doi? Sunt, da, sunt de cam de un an jumate. Ok, deci ai văzut creșterea și, fenomenului Trump. Înțelegi da, ce se întâmplă? Interesant este că eu sunt într-o zonă, uh, statul Mizuri este în zona centrală a Americii, care e o zonă de conservatoare. Da. Și le spun asta prietenilor mei, de fapt și din România și de peste hotare, că America nu e California și New York, înseamnă mult mai multe și de altfel, că adică, um, următorii cinci ani în America au fost deciși de către statele astea din, din mijlocul um, Americii. Da. Mizurile între ele sunt state foarte conservatoare, foarte religioase, care uh -huh. au ales o variantă mai controversată, cumva, a privit un exterior, așa. Uh -huh. um, ce să vă zic că vă pot spune că oamenii ca mine sunt șocați, dar sunt și foarte mulți care, evident, și-au dat votul pentru un candidat da. atât de controversat ca Donald Trump și... Sintia, da, da. spune-mi un lucru. Acolo, adică în România, în astfel de momente electorale și când sunt candidații atât de diferiți, sunt pasiuni. Oamenii discută, se ceartă, argumentează. Uh -huh. În Statele Unite e la fel? Sau a fost la fel cu Trump și Hillary? Au fost pasiuni? Ai Înțelegi de unde vin uh, pasiunile astea? Că <gântu -i> să zic că în State se vorbește mai mult despre politică decât se vorbește România, uh -huh. chiar așa în cercul de prieteni, așa, între la, la o bere cu prietenii se vorbește în general despre politică. Um, Categorii, care astea au fost și o pe care s-au dezbătut intens în mediul familial până la, nu știu, întâlniri de afaceri. Da. Um, de ce îl simpatizează ales... pe Trump, simpatizanții lui Trump? Ce spun când vorbești cu ei? Uh, uh, în principiu, în principiu sunt atras de faptul că este un businessman. Da. Deci, ironii foarte puțin înțeleg ce înseamnă sau foarte puțin au înțeles parcursul lui în business. Da. Um, oamenii, în general, din centrul Americii apreciază faptul că el a zis în repetate rânduri că va readuce cumva joburile în zona asta care. Uh, cumva a fost năpăstuită de soarte din cauza unor tratate care s-au încheiat între SUA și alte state și care au au, uh, au, au dus producția uh, de anumite uh, produse, mă rog, în, în alte zone din, din lume da. și, prin urmare, americani au rămas fără la și atunci oamenii ăștia care sunt uh, că au fost locuri de sunt afectați de muncă globalizare okay. exact, sunt bine. afectați de globalizare și cred ei că Trump este o soluție pentru bine pentru problemele lor acum. Sintia, tu mai ai acum curaj să mai vin țară? Adică te gândești că te mai poți întoarce, te mai primesc? <laughs> <După> ce <câștigam. laughs> Păi, sincer, începe să-mi cetățenia să română. Aha. pare că mai Să știi că nu mai avem vize cu Canada, deci a rezolvat problema <laughs> asta. <se> asta <poate> bine. <laughs> și încă da, o informație. Am să da. Mă asta. da, da, da, da, da. Și a căzut site-ul de imigranți <laughs> în Canada. Bine, <laughs> Sintia, zi. mulțumim foarte mult. Poate mai vorbim uh, în noaptea asta pentru tine, dimineața asta, pentru noi, ținem acolo E, uh, avem telefonii, da. Uh, avem telefoane din America, Hai să vorbim nu? cu uh, Matei, nu știu exact de unde e Matei. Matei. Scrie Washington la mine. Bună Fun seara, day. Washington. Bună dimineața. Sau bună seara, bună Matei. Dimineața. Salut, de unde ești? Mai întâi uh, Locuiesc la 40 de minute sud de Seattle din statul Washington. Ah, uh, în Washington a -s, -s, -a s votat. E ștetățean american, în Washington Ați votat cu Hillary. Uh. De, de majoritatea aici a votat cu Hillary, da. nu și eu. Cam cum... Uh, a, de ce tare de ce votat cu Explică Trump? Explică-ne, da. Uh, okay. ok, stai un să spun. Da. Uh, uh, uh, eu am așteptat, de deci ce sunt de 11 ani în America da. și aștepta, uh, deci am așteptat uh, alegerile acestea ca să iau cetățenia. Și dacă uh, Trump câștigă, da. o să aplic pentru cetățenie. Dacă nu, în România. Dar de ce? Adică, care e treaba cu Trump și cetățenia? Nu înțeleg. Adică, înțeles? În deci, uh, uh, Trump e uh, un businessman și înțelege, deci, înțelege mai mult uh, deci, Matei, stai puțin, ajută-mă să înțeleg. Da. Deci tu vrei să da. rămâi în Statele Unite doar dacă câștigă Trump. Dacă ar câștiga Hillary, zicea, mai bine mă întorc la domnul da. Iliescu. La de mei. unde ești din România? Uh, din Cluj. Din, din Cluj. Cluj. La Seattle mă întorc la Cluj. Da. Bine, Ce de are... peși, mă, <laughs> să știi. bine domnul Matei. Mulțumim, mulțumim foarte mulțumim mult. Mulțumim tare mult, Matei. Hai să stăm de vorbă și cu Robert. Robert. Bună dimineața. Bună dimineața. Tu de unde ești? La tine scrie North America. Da. Da, de unde sunt, de unde? Da. De acasă? Nu, sunt unde locuiesc? În primul rând ne sunt din America sau de unde ne suni? Sunt din Virginia, Din da. Virginia. Nu în Virginia. Ok. Nu, no, locuiesc în Illinois. Locuiesc în Illinois la o oră trez de Chicago. Aha, ok. Uh, ce pot să vă spun? Am ascultat de șapte ore, ascult în continuu, pot să românești. Sunt suzerat de ce auz. Așa. Sunt foarte multe informații false. Da, cum foarte ar fi? Foarte multe informații false. Pai cum ar fi că dacă este Trump totul se schimbă și totul o să, de, o să fie un dezastru pentru români? Oameni buni, nu o să fie nimic. Așa. Nu o să fie nimic schimbat. A, păi atunci de ce diferența... l-a votat? Stai Andrei... puțin, stai puțin, stai puțin. Păi dacă nu o să fie nicio schimbare, de ce l-a votat lumea care vrea schimbare? Păi nu, nu, nu, nu, nu. o să fie o schimbare neapărat pentru români. Aha. O să fie numai și pentru nu americani. diferența. Da, o să fie oarecum pentru americani. Dar Trump, post... -am Trump este izolaționist, nu? Ce Nu. E cum? Nu, nu. Dar Dar garduola, zidul la granița cu Mexic, refuzul de a semna tratate de comerț internațional, asta ce Vlad. sunt? Vlad. Da. Gardul ăla există. Gardola există. Pe mare, lungime din, din granița cu Mexic, există. Nu. Are șase metri înălțime, e negru. Bine, e. Da, bine. Ce vrea să construiască e mult mai mare. Și nu e pe toată frontiera. Nu, În fine, eu cum. ziceam că este izolaționist, și tu îmi spui nu, ce e? Pro-globalizare? Nu neapărat, dar hai să dau un exemplu. Da, zim. Hai să dau un exemplu. Da, te Îmi cer scuze, sunt puțin emoționat te acum și am muncit toată ziua și mă rog. Ok, uh, că ne am că ne-ai sunat. Te rog, spune. Nu, eu v-ascult uh, des. Uh, ok. Oriunde te duci, oriunde te duci, în orice magazin, da. toate produsele le găsești produse, uh, fabricate afară. Da, în China, majoritate. Ce făcut. În China, ma, uh, acum mai nou, au început Thailanda, Bangladesh. Uh, da. Mă rog, Taiwan da. au început să. să Când găsești un produs american, scrie pe el Proudly Made in America. Domnezei, da. Praugly. Da. Adică bă, e mândru că e făcut acolo. Da. Este absurd. Și... Era, un, era o glumă, glumă care spunea că ce, ce scrie pe stagul american? Made in scrie made China american? scrie. Da, firește, toate They sunt făcute China. în China. Exact. Dar știi de ce sunt făcute în China? Că că nu în... mai nu mai da. în da, Adică, dacă vrea cineva produs în America, ok, totul este să le și cumpere la prețuri de 5-6-10 ori mai mari. Nu, nu trebuie să Cum fie deloc mai mari. Nu să fie mai mari de 5-6 ori. ascultă yeah. O să scadă profitul uh, celor care produc acolo. Dar nu o să poată, pentru că piața va regla tot. Văd că uh, și bursele au luat-o luat la vale. Da. Fie, oricum burse la luat la vale, indiferent, erau fluctuații pe burse, indiferent cine câștiga. Okay. Eu vă spun, da. imaginea omului de, de, de, de zi cu zi, de pe stradă. Da. Merg, prin natura jobului meu, străbat America de la mijlocul ei din să spună pe coasa uh -huh. de... Uh -huh. Vezi numai oameni nemulțumiți, numai, o, oameni care au a, găseam și vedeam numai benere cu Trump. Deci un, e un vot de revoltă, e un vot de revoltă asta îmi spui, față de condițiile Absolut. economice Absolut. și față de scăderea Americii. Ok, am înțeles. Bine, puteți mai... Mersi frumos. Hai să mai luăm un telefon. Mai mult? Uh, nu, pentru okay. că intrăm în știrile Europa FM, dar am putea continua exercițiul ăsta, dacă vreți să vorbim cetățeni români din America sau cetățenii americani de origine română din Statele Unite ne puteți scrie pe WhatsApp, dacă vă e mai simplu, 0040728111222. 111222 Ăsta da. e, nu-l mai calcula că asta e. Bine, acum să spunem că... scrieți pe că... WhatsApp, noi vă identificăm numărul și vă sunăm înapoi după ora... Da. 8. Uh, liniile noastre, linile noastre oricum sunt deschise tuturor ascultătorilor. Da. Americanii au prioritate în dimineața asta, dar puteți să ne sunați oricând. 037 astăzi cred că facem emisiune interactivă. Deci dacă vreți să sunați, să intrați în uh, direct cu noi oricând. Bun, după ora 8, stă, intrăm în legătură directă și cu domnul Cristian Tudor Popescu. Să vorbim despre uh, ce se întâmplă în Statele Unite, alegerile din Statele Unite. Moise Guran, ieși el prin preajmă, vorbim cu Moise peste iar peste câteva minute 7:52 acum vin știrile Europa FM. Înșteptarea cu Vlad Petrenu și George Zafiu la Europa FM. The să Show. deschis bine ochii.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 Doare în gât, noi problemă. De la primele tureri în gât, ia faringosept. Oprește dezvoltarea bacteriilor și astfel ajută la vindecarea infecțiilor acute din gât și din cavitatea bucală. Acum, noi arome faringosept, mentă, fructe de pădure și vanilie. Faringosept, dă voce românilor din 1963. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele. Să o faci să zâmbească într-o clipă?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 Numărăm ceaiuri, împărțim premii Intră pe fares.ro, bea ceai, înscrie cana și câștigă mii de premii Hai să stabilim împreună cel mai mare număr de ceaiuri băute în România Profita acum de super ofertele săptămânii la Penny Market Natur, ulei de floarea soarelui, un litru la doar 3,69 lei Și Van Bet, găină pentru supă la doar 5,49 lei Oferta valabilă în perioada 9-15 noiembrie în limita stocului disponibil Penny, știe ce ne place!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 Se spune că iarna șoferii români sunt eroi, se luptă cu șoselele neluminate și pline de nameți, evite în ultima secundă porțiuni periculoase de poli, previn cum este coliziuni cu drăzne teribiliști. își despotmolesc partenerii de trafic, patinează, străbate viscul spre școală cu Șoferii eroi au nevoie de mașini pe măsură. Mitsubishi Motors, autoritatea japoneză în materie de x 4 și fiabilitate, oferă anvelope de iarnă ca două la fiecare a sau Outlander achiziționat. Te așteptăm în locațiile autorizate Mitsubishi Motors.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 o zi rece și în capitală plouă, bate vântul și nu vor fi mai mult de 10 grade. Alegerile prezidențiale din Statele Unite urnele s-au închis cu excepția Alaska în toate statele americane candidatului Republican Donald Trump. Îi mai sunt necesari doar 26 de mari electore pentru a obține victoria, estimează presa din Statele Unite. Pentru a fi ales, este necesar ca un candidat să obțină majoritatea voturilor electorilor, adică 270 din totalul de 538 de voturi din colegiul electoral. Filip David ne se alătură acum în direct. Filip, care sunt ultimele noutăți? Păi potrivit CNN și ABC News, miliardarul New ar urma, între altele, să câștige mai multe state cheie, precum Ohio, Carolina de Nord sau Florida, ca și numeroase fiefuri republicane. Hillary Clinton, candidata democrată, e de așteptat să se impună în Virginia și Nevada. Considerat în mod obișnuit un stat republican, acesta, din urmă, a suferit oarește schimbări de populație în ultimii ani. Numeroși hispano-americani s-au stabilit acolo. În mai multe state cheie, printre care se numără Pennsylvania și Michigan, cursa e în continuare foarte strânsă Însă Clinton are în prezent susținerea 215 mari electori Din totalul de 270 de care ar avea nevoie Pentru a deveni cea din a Statelor Unite Donald Trump însă e creditat cu 238 de mari electori Presa americană nu a estimat încă rezultatele din mai multe state Michigan, Wisconsin, Arizona, New Hampshire, Pennsylvania, Maine sau Alaska În New Hampshire, Trump are un avantaj de mai puțin de 1000 de voturi în momentul de față. Piețele financiare, să mai spunem, au suferit căderi spectaculoase, dolarul american și pso mexican au avut cel mai mult de suferit. Potrivit mai multor sondaje făcute la ieșirea de la urne, Hillary Clinton nu a reușit să mobilizeze electoratul tânăr. 8% dintre alegătorii sub 29 de ani au votat pentru un al treilea candidat, iar 9% dintre cei între 30 și 44 de ani au procedat la fel. De menționat în acest spun că în Utah, un stat aparte cu populație majoritar mormonă, un al treilea candidat, Evan McMullin, un independent, o surclasează în momentul de față pe doamna Clinton. 88% dintre votanții de culoare în plus s-ar fi pronunțat în favoarea candidatei democrate. În 2012, Barack Obama a strâns 93%. procente. În fine, hispano-americanii ar fi votat pentru doamna Clinton în proporție de 65% cu 4 ani în urmă, 71% dintre ei îl preferaseră pe Barack Obama. Americanii votează și pentru alegerea unei treimi din Senat și a noilor membri ai Camerei Reprezentanților. Republicanii își păstrează controlul asupra Camerei Reprezentanților, iar în Senat lupta este strânsă potrivit presei de peste ocean. În prezent, Partidul Republican controlează ambele camere ale Congresului. 34 dintre cele 100 de mandate ale Senatului sunt în dispută, în timp ce în Camera Reprezentanților se votează pentru toate cele 435 de mandate. Lucian Popescu. Atenția se îndreaptă acum asupra Senatului, Camera Superioară a Congresului American, unde democrații speră să preia controlul de la republicani. Cine deține 51 de mandate în Senatul American deține majoritatea. Pentru a atinge acest prag, democrația ar mai avea nevoie de patru mandate, în timp ce republicanilor le lipsesc doar trei. Până acum, democrații au reușit să câștige un singur mandat senatorial de la republicani în Illinois, în schimb republicanii și-au reînnoit mandatele în Ohio și Florida. Democrații au câștigat primul mandat senatorial de la republican prin democrata Tammy Duckworth în Illinois. Duckworth este veterana războiului din Irak, imobilizată într-un scaun cu rotile după ce și-a pierdut ambele picioare. Mai spunem că se înregistrează curse strânse la această oră în Missouri, New Hampshire, Pennsylvania, Nevada și Indiana. Bursele scad puternic la nivel global odată cu conturarea victoriei lui Donald Trump în fața lui Hillary Clinton. Andrei Paleu la nivel internațional, bursele scad puternic, iar contractele Features de pe Wall Street s-au prăbușit cu aproape 5%, după ce rezultatele preliminare ale alegerilor prezidențiale au sugerat că Donald Trump ar putea o depăși pe Hillary Clinton. O situație care-i șochează pe traderi. aceștia s-au bazat pe sondajele din ultimele zile, care dădeau victorioasă tabăra democrată, relatează agenția economică Bloomberg. Indicele american Standard Poor's 500 a coborât cu 5 puncte procentuale în vreme ce pso mexican s-a prăbușit cu până la 11%, cea mai dramatică scădere din ultimele două decenii. Titlurile americane de trezorerie, ienul japonez și aurul se apreciază la cel mai ridicat nivel de după rezultatul pro-Brexit al referendumului organizat în vară în Regatul Unit. Dolarul american s-a depreciat cu cel puțin 1% față de moneda europeană, de francul elvețian și de lira sterlină. O victorie a controversatului magnat Donald Trump era descrisă de analiști ca având potențial să provoace turbulențe pe piețele financiare. În Canada, site-ul de internet al Serviciului de Imigrări era supra-solicitat marți noaptea pe fundul avansului lui Donald Trump în alegeri. Reuters relatează că mai mulți utilizatori au primit mesaje de eroare a serverului la încercarea de a accesa Serviciului Canadian de Imigrări. Înainte de ziua alegerilor, mulți americani amenințau că vor emigra dacă Donald Trump este ales președinte. Agenția Reuters mai notează că nu a reușit să obțină o reacție de la Ministerul Imigrației de la. Odaua. Știrile s-au prezut cam data aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile Lasă să vadă și americanii ce simțim noi de câțiva ani de mulți ani cu 8 și 6 minute continuăm cu sport, Luca Pastia! Până dimineața internaționale, Milano și-a anunțat noul antrenor chiar înaintea marelui derby cu Ace Milan. Înlocuitorul lui Frank de Boer este Stefano Pioli, care a pregătit o ultima oară pe Lazio, cea mai importantă echipă din CV-ul său. Până la 51 de ani l-a mai activat la formații de duzină din Il Calcio, precum Bolonia, Chievo, Palermo sau Sassuolo. Stefano Pioli va avea un debut de foc pe lui internaționale. După derby de la Madonina, din 20 noiembrie urmează confruntări cu Fiorentina și Napoli. Chiar dacă a cheltuit 150 de milioane de euro pe transferuri de jucători în ultimele trei perioade de mercato, Inter se află pe locul al 9-lea în Serie A, la 13 puncte de liderul Juventus. Luca Bastia, mulțumim! Continuăm să vorbim despre alegerile din Statele Unite. Ce înseamnă dacă iese Trump? Ce, înseamnă, ce ar însemna dacă ar ieși uh, doamna Bill Clinton? Am zis bine? Eu tot așteptam să văd cum o să-i lui Bill Clinton după ce Hillary ar fi fost aleasă. Primul domn. First gentleman, cred că era cea mai bună variantă din ce am văzut eu în ultimile zile. Da, da continuăm cu un american jet by -jet, Se numește Kid Rock. Îl știi pe Kid Rock? Da. Dacă nu îl știți, v-am ajut să eu să-l identificați. Acum e soțul Pamela Anderson. Asta ca să știți. Europa FM Pe frecvență cu tine.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 Long de la Kid Rock. Asta ca să mai încălzim puțin atmosfera ca tot zicei Vlad mai devreme că vine frig, Vine. nu, bine, uite ce ni se întâmplă. Toată lumea e îngrijorată de ce se întâmplă acum e, în nu, toată lumea. nu toată lumea, Se rug. bucură, mult se bucură. Da, uite, am primit un mesaj pe WhatsApp Numai de la un? Andrei din Satu Mare, multe, dar unul care m-a atras atenția și spune așa: "Rugăminte mare, alucați da. două trei minute din timpul de emisie și explicați vă rog cu subiect și predicat care e problema dacă este Trump președinte?" Pentru că tot vă panicați, dar nu specificați de ce, nu spuneți de da, ce. E, nu care nu ne... dumneavoastră problema dacă este Trump? Eu zic că o să fie, americanii o să fie o nație mai veselă. Da. O să distreze mai mult să <laughs> cât mai multe cazinouri <laughs> și Trump. Da. America, Daure. da, nu știu dacă va fi mai veselă, l-am ascultat pe, mă rog, interlocutorul nostru de mai devreme, ați văzut românul nostru din America, în care este convins că dacă nu o să se mai producă lucruri în China, ci în America, o să fie la fel de bine și prețuri mici, ceea ce Desigur, chinezii au un salariu de un dolar pe zi, americanii au, nu mai știu cât e salariul minim pe oră acolo, dar cred că vreo 15 dolari pe oră. Ideea că dacă o să se, se mute producția acum din China în America și din China în Europa și toate lucrurile vor fi bune și ieftine, nu știu dacă funcționează. Dar dincolo de asta, povestea cu Donald Trump, în primul rând, nu-i... Chiar așa mare panică. Dar știți, e un spectacol de radio. Adică trebuie să mai ambalăm lucrurile. Ca asta odată. Pic, Dar ar, dincolo de asta. Dacă ar fi și Hillary, probabil că am fi vorbit mai puțin astăzi, pentru că toată lumea se aștepta să iasă Hillary da. Clinton. Da, bun, e surpriza Trump. În primul da, rând date. e o surpriză. Și dacă e o surpriză, vorbim despre asta. Doi, Trump, dincolo de că e colorat și exotic, colorat, în sensul că e portocaliu și blond și are părul ăla de mop uzat asta este altă treabă dincolo de asta are niște particularități care îl fac zic majoritatea analiștilor îl fac nepotrivit pentru funcția de președinte al celei mai puternice țări din lume da? în primul rând că e imprevizibil Donald Trump este imprevizibil un om atât de puternic și imprevizibil e periculos în sine n-are niciun fel de experiență politică de asta a și câștigat pentru că a promis o schimbare. Nu vrem și, Hillary... noi, nu vrem și noi în România Ai unde să mai schimbăm clasa asta politică? Uite, americanii ne-au luat da. înainte. Bun. Nu are experiență de politică. Adevărat. Clasa politică nu se schimbă peste noapte sau cu un președinte care vine fără experiență politică. Din potrivă, s-ar putea să apară o grămadă de probleme de aici. E izolaționist. Donald Trump, în ciuda a ceea ce credea ascultătorul nostru care spunea că zidul uh, cu Mexic există, politica lui Donald Trump promisă este de izolare a Americii, de retragere din diverse acorduri comerciale, de uh, blocarea globalizării, de ridicare a unor ziduri, de expulzarea emigranților, de, retragerea, de retragere, cum să spun, de reducerea rolului Americii în NATO și așa mai departe. Ori asta este o, o veste foarte proastă pentru Europa în sine. Pentru că fără pilonul american, Europa este complet complecicioapă și este foarte slabă. Să vă amintesc ce probleme are Europa în ultima vreme și unde ne aflăm noi români în Europa asta și cine sunt vecinii noștri și cam ce fel de ofensivă și nu doar de imagine, ci și militară duc vecinii noștri ruși. Adică uitați-vă la ce se întâmplă la graniță, în Republica Moldova, unde candidatul care era gata, gata să câștige din primul tur este prorus până în măduva oaselor și care are șanse mari să câștige, de fapt, președinția peste o săptămână. Da? Și, nu în ultimul rând, prin uh, victoria lui Donald Trump toți populiștii, extremiștii și demagogii din politica asta uh, internațională și inclusiv de la noi din țară sunt încurajați. Dar populismul, extremismul și demagogia nu reprezintă niciodată o soluție, deși par să rezolve toate lucrurile. Populismul înseamnă vă dăm salarii mari de mâine! Nu fără, oamenii se bucură, bă, primim salarii mari nimeni nu să se gândească de fapt de unde vin banii aia, că banii nu, nu sunt ca mana, nu cad din cer așa că a trimis-o Dumnezeu deci de asta Donald Trump este o veste proastă din foarte multe puncte de vedere, acum acolo există un establishment chiar dacă președintele Americii este un om foarte puternic și sistemul constituțional american dă puteri mari președintelui, el nu e singur și nu poate face totul. Asta aveam să te întreb. Crezi că iese Trump ok? E singur de capul lui în nu. America și face ce vrea el? Nu e chiar așa. Nu, dar influențează în mod hotărător politica Statelor Unite. Asta Hai e numai toată o, treaba cu Donald Trump. Dar Trump. aș vrea să Că vă azi, spun... Dar, după părerea mea, la noi nu se schimbă nimic. Cel puțin în... Pff, nu știu dacă nu se schimbă nimic. S-ar putea ca unele lucruri noi, să devină... Legeri. De Uite. ce? Poate Uite. și la noi. Cum ar fi fost să avem președinte pe Gigi Becali? Funny, nu? Amuzant. Așa s -s... Și ele este asta. Știi, poate, poate tocmai de asta, urmărim ce se întâmplă în Statele Unite... În momentul asta, ar trebui să ne gândim mai bine și să mergem, să alegem și noi. Da, nu funcționează pe 11 decembrie. Nu, nu știu. funcționează așa din păcate, funcționează exact pe dos. Adică este. De fapt, dacă s-a putut la aia. Păi înseamnă că acum putem și noi. Bă, dacă americanii au ales pe un antisistem care e demagog și populist, Pui, noi de ce să nu o facem? că demagogia, demagogia, trăiască extremismul. Și vezi, noi nici nu avem ieșirea americanilor pentru că în Statele Unite, pe toată coasta de vest, ca să nu mai punem încă vreo două alte state, s-a legalizat consumul de marihuana. Deci, cel puțin pe partea aia, lumea nu o să-și dea seama. O să fie veseli, fericiți. În Massachusetts, din câte înțeleg, s-a legalizat suicidul asistat. Adică americanii și-au aranjat niște ieșiri. Bă, nu știu, la ai pe Trump președinte nasol. Bă, da, ai... Poți să fumezi iarbă. Deci poți să fii vesel, vioi, poți să nu-ți dai seama cât de nasol e. Bă, și în momentul în care îți dai seama că a devenit chiar super, super nasol, te duci în mesea și te ajută aia să scap cu totul. Deci americanii nu sunt proști până la urmă. Dar noi suntem blocați. Adică noi n-avem ieșirile astea. Auzi, crezi că o să crească vânzările la discuri de ale lui Bob Marley și că uh, urmașii lui Bob Marley <laughs> funs... se bucură cumva nu, că? s da. toate lucrurile astea. Și problema este, noi dăm semnale cu fum să ne... Noi nici putem să dăm semnale cu fum să ne vadă de departe, că e... să... aici nu. La noi e fără fum. La fără e fără fum. Bine. Uh, 8 și 18 minute. <laughs> Intrăm în legătură directă peste doar câteva minute cu Cristian Tudor Popescu. I-am solicitat părerea... Îi solicităm părerea în această dimineață uh, și vom fi în legătură directă cu domnia sa peste fix câteva minute. Rămâneți cu Europa FM.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 Pe 9 și 10 noiembrie, cumperi exclusiv de la Carrefour cărți din colecția Trolley, începând cu 14,90 lei și primești două pliculețe cu troli. În plus, ai zahăr coronița, un kilogram la 2,85 lei și jambon de porc dezosat la 11,49 lei kilogramul. Carrefour, pentru o viață mai bună! Bună ziua pe cine! Ce faci? E, ce să fac, am ieșit un pic cu salariul la plimbare!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 Alege Europa FM în fiecare zi. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Petreanu și George Zafiu La Europa FM 8 și 27 de minute haide să lansăm concursul Vostru favorit, alegeți să fii smart Dacă vreți un smart TV În această dimineață puteți câștiga Trimiți un SMS la 1769 SMS cu tarif normal Un SMS sau câte vreți voi până la urmă Important e să vă încadrați În cele 10 minute pe care le aveți la dispoziție Pentru acest lucru Așadar 1769 număr de SMS Scrieți Smart, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și uh, lucrurile devin foarte simple. Smart, numele și orașul. Avem că trei categorii speciale în această dimineață din care să alegeți. Uh, ne răspundeți cu adevărat sau fals la o întrebare uh, și câștigați un super smart TV1769. Scrieți acolo smart, numele și orașul în care ascultați Europa FM. Continuăm cu con America, American Pie, Don McLean. long, long time ago I can still remember How that music used to make me smile And I knew if I had my chance That I could make those people dance And maybe they'd be happy for a while But February made me shiver With every paper I'd deliver Bad news on the doorstep I couldn't take one more step I can't remember if I cried When I read about his widowed bride But something touched me deep inside The day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 This will be the day that I die Did you write the book of love And do you have faith in God above If the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 American Pie, cea mai bună muzică E la Europa FM În ziua alegerilor în Statele Unite Don McLean, 8 și 32 de minute Mișteptarea de la Europa FM Alege să deschizi bine ochii în continuare 244 de voturi pentru de voturi electorale, da, de mare elector pentru Donald Trump, 215 pentru Hillary Clinton. Statele care au mai rămas par să încline către Donald Trump, pe care unele unii analiști îl dau câștigător cu vreo 283 de voturi. Vă reamintesc, 270 de mari electori minimum ca să devii președinte în Statele Unite. Cristian Tudor Popescu. Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu este în direct cu noi. Bună dimineața, domnule dimineața. Popescu. Bună dimineața, domnule Petreanu! Bună dimineața, domnule Zafiu! Scriați acum cât? Ieri scriați, ieri dimineața. Vipera Americană sau Mistrețul Arian? s -ar zice că Mistrețul... Da! da. Cum? Lucrurile sunt destul de clare. Mi-au fost clare încă de la Ohio pentru că la 13 alegeri încoace în Statele Unite. Cine câștigă în Ohio, câștigă alegerile. Da. Și acolo a câștigat Trump. Ce pot să spun? Decât că Statele Unite se transformă după mai bine de un veac într-o insulă. Într-o mare insulă. Marea insulă America. De pe la războiul hispano-american din 1898, în uh, opinia publică americană a fost prezent constant și foarte puternic un uh, curent insularist, neintervenționist, dorind Statele Unite nepăsătoare față de marile probleme ale restului lumii și dacă ne amintim în primul război mondial în al doilea, în diversele crize postbelice uh, oameni politici grupuri la vârf mergând până la președinte a trebuit să forceze implicarea sua uh, prin manipularea uneori brutală a populației da. acum acest uh, curent practic a învins și ăsta e aspectul care ne privește cel mai mult și pe noi europenii, pe noi românii. Eu văd că circul o iluzie acum periculoasă. Pe de-o parte, văd că se e luat cu asalt oficiul de emigrare pentru Canada. Da. Da. Se... Mă rog, ca americanii în Canada de Trump. Eu... Da, e o glumă pe net care circulă de multă vreme că americanii vor... Mergi merge la frig, că mai frig în nord, încolo. Da, în fine. Da. Uh, pe de altă parte, însă, uh, circulă iluzia că Trump, odată instalat la Casa Albă, va renunța la aplicarea acestui a zis programa lui agresiv și grotesc pe care l-a trâmbițat în campanie și se va plia pe sfaturile organelor establishmentului politic pe care l-a declarat dușman de moarte în toată campania. Nu cred că se va întâmpla așa ceva. De ce? Pentru că prima întrebare obligatoriu a fi pusă acum sună așa. Care va fi obiectivul principal al mandatului Trump? Care va fi? Izolaționismul. Nu. No. Răspuns al doilea mandat ah. Trump. Nu chestia, nici măcar chestia aceea cu America din nou mare. Da. Acest timp egocentric, arrogant, flămând de putere, irresponsabil, Donald Trump, va subordona tot ce face în șfăcării unui al doilea mandat. Pentru asta, el trebuie să-și păstreze cel puțin electoratul dobândit în clipa de față. Da. Și n-are voie să-l dezamăgească. Deci bâlciul ăsta politic cu care a câștigat e mustai să continue. Pericolul cel mai mare pentru personajul antisistem pe care l-a întrupat Trump și care a fost votat e să treacă drept cumințit, reeducat de sistem. Uh -huh. Pe cale de consecință va trebui să forceze atât în politica internă cât și în ceea externă, cu gândul la cea internă, ca să le creeze votanților săi măcar iluzia că le dă ce le-a promis. Ăsta este pericolul cel mai mare după mine. Da. Ce se va... Da. Ce ar mai fi de spus? Pentru Partidul Republican, Trump învingătorie o catastrofă, pentru că Trump învins ar fi însemnat o șansă reală pentru reforma de care Grant old party are nevoie ca de aer această reformă va fi amânată sine die pusă deoparte uh, acum pentru democrați benefică ar fi după victoria lui Trump care se conturează din ce în ce mai clar uh, înlăturarea de la puterea dinastiei Clinton și eu mi-aș dori creditarea grupării lui Bernie Sanders mm -hmm. în continuare și în sfârșit ce, ce pot să mai spun, dacă Americii îi va fi mai bine cu Trump, nu știu. Dar mi-e greu să mă îndoiesc că Europei, mai ales Europei de Est, și nouă, României, o să ne fie mai rău. Uh -huh. Mai rău, mai bine? Mai, mai rău, nu, mi-e greu să mă îndoiesc Aha, e o că o să ne fie înțeles. mai rău. Deci uh -huh. nu mă îndoiesc că o să ne fie mai rău okay. cu domnul uh, Trump. Da. Este, e, uh, Trump are o mentalitate de teșghetar, domnule Petreanu. Da. Fundamental este un teșghetar. Eci e ce capabil să, să semneze niște înțelegeri mai mult sau mai puțin secrete pe colțul mesei cu Putin de pildă sau, mă rog, cu alții peste capul statelor mici pe care nici nu le va băga în seamă. Mm -hmm. Domnul Păpescu, am eu o întrebare... Haideți să revenim, sau să venim un pic la ce ar urma să se întâmple la noi sau în politica din partea asta de lume. Am avut aici o discuție în studio ceva mai devreme. Colegul meu Zafiu era optimist. Spunea Văzând ce s-a întâmplat în state cu votul ăsta, cine știe, poate că noi, pe 11 decembrie, vom vota responsabil. Eu sunt de părerea contrară. Întrebarea mea este, cum, care credeți că va fi efectul Trump asupra uh, demagogilor, populiștilor, extremiștilor din politica noastră și, mă rog, Europa, și dacă, Da. Păi uitați ce, în ultima știre, acum. Felicitări călduroase pentru Donald Trump de la Marine Le Pen. <laughs> Da, Deci, mai, e, și mai periculos decât ce v-am spus, este modelul reprezentat de Trump. Da. E vorba de cea mai mare țară, cea mai puternică țară a globului și dacă acolo câștigă un personaj de felul ăsta, așa ceva se repercutează. Așa ceva se copiază în, în alte țări. Mai mici. Da. Deci, în România, păi în România sunt Trump e plină România, dă Trump. Uh -huh. Domnule Petreanu, domnule Zafiu, eu i-am simțit mereu, îi simt pe Facebook. Da. O grămadă de aici care îl admiră pe, acest, pe Trump și pe ceea ce reprezintă el. Da, dar vedeți, dacă, diferența e că dacă America își poate permite să fie izolaționistă până la un punct, România nu își poate permite să fie izolaționistă. Cum să nu-și poate? În ce, ce sens? -și poate? Îș, își poate cu ce consecințe? A, cu consecințe, bineînțeles, dar să câștige alegerile, o grupare uh, naționalistă, o grupare care să nu urmărească altceva decât satisfacerea electoratului propriu pentru a se menține la putere, gâdilându-l atât cu mândria de a fi român, cât și cu uh, niște dări de bani, Asta ceva e posibil uh, oricând. Da. Mulțumesc foarte frumos pentru intervenția din dimineața asta, domnule Popescu. Rămânem în uh, legătură și, mă rog, urmărim ce se întâmplă. 8 și 41 de minute. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. The show. Alege să deschiză bine ochii. Rămânem conectați la ce se întâmplă în Statele Unite, la alegerile americane, dar... Alege să fii smart este concursul pe care știu sigur că l-ați așteptat, ați trimis SMS-uri, vă mulțumim pentru ele, calculatorul a ales un SMS și azi e momentul să vă vad de ce sunteți în stare și dacă sunteți conectați la alegerile americane. Vlad, pe tine te-aș invita să răspunzi la concurs, dar mie că ne i televizor. Sau, hai! Ne i televizor. Ah, aba ah, nu, uite că l-am, stai așa, o secundă. Îl avem pe Adrian din București, bună dimineața, Adrian! Bună dimineața! Hello! Bine ai venit la Europa, de mă! Bine v-am găsit! Oh. Bine ador... că v, v da. Bună dimineața, adormilă! Ia zic, când te-ai trezit? Nu, no, nu, no, nu, no, m-am trezit mai devreme. A, da, așa dar așa ești tu entuziast. Am, am, ceva, am ceva emoții, acum. Hai, am acest, mă, lasă! și votat, de Adrian. de legere SUA, dar... Da, de ce ești îngrijorat, Adrian? Telefonul e o veste bună. Da, da, da, măcar atât. De, de ce ești îngrijorat? No, Sunt surprins, deși... Nu, e în sfârșit. poate chiar... A, să confedea așa. noi. Înțeleg da. că a scăzut prețul barilului, da. deci s-a ieftinit... comentariile lui CTP. Da. S-a ieftinit petrolul, mă aștept să se scumpească la noi, că de câte ori se, se, se, se întâmpla asta pe piețele internaționale, la noi se scumpea motorina, benzina. Hai să vedem, Adrian, avem trei domenii astăzi, îți alegi unul, acolo unde te simți tu mai confortabil, iar noi lansăm o afirmație Tu trebuie să ne spui în 8 secunde Dacă e adevărat sau fals Ești pregătit? Da Azi avem așa Alegeri Statele Unite E primul domeniu Al doilea domeniu este Hillary Clinton Și al treilea domeniu este Donald Trump Cum nu e micia, John? <laughs> Ar fi trebuit să fie Bill Dragostea mea, știi? Da. Washington Post tocmai dă 264 de voturi pentru Donald Trump. Mai are nevoie de 6 de ca șapte. să câștige. Da. Ia zi, Adrian. Gândește-te bine. Uh, ce uh, domeniile sunt. Uh... Alegeri Statele Unite, Hillary da. Clinton sau Donald Trump? Păi, deci toate sunt legate de asta. Alegeri. Aole, ce simplu e asta. Alegeri Statele Te Unite. Te concentrezi, da? Mamă, ce întrebare simplă ai ales. Bravo! Adrian din București, în 8 secunde Spunem dacă e adevărat sau fals Primul președinte american a fost Abraham Lincoln Adevărat M-ați auzit, da, adevărat Am așteptat doar să să-i cele 8 secunde Lincoln Lincoln, asasinat în unui spectacol. Primul președinte. Lincoln nu era și o mașină. Ce Dar cum se cheamă Capitala Statelor Unite? Washington. De ce? No, DC. Washington, Washington, Washington District of Columbia, știe E corect, pentru că, mă rog, capitala Statelor Unite Părinții fondatori au stabilit să nu fie capitala într-un stat Ca să nu dea greutate statului respectiv în uh, cadrul confederației De aceea au făcut districtul Columbia Din care statele Virginia și Maryland au dat câte un pic de teren Și e separat Dar, cum se numește capitala? Washington De ce se cheamă capitala Statelor Unite? Washington după numele președintului George Washington. Așa, care, al câtele a fost? Ufa. Exact, numărul nu știu. Primul. Washington a fost primul președinte american. A fost... Da. Adrian. ...unul dintre generalii și comandantul trupelor americane care au luptat pentru independență și după aceea a fost primul președinte. Lincoln a fost președintele da. care a abolit sclavia. Un președinte e, da, da. uriaș în istoria Statelor Unite, firar, ah fost, Of, cât de simplu era N-a fost să fie, nu nimic Asta da. că mai avem concursuri o, Nu trebuie să, să ne întristăm pentru atâta da. da. Bine, mulțumim tare mult Adrian din București N-a reușit să ne dea răspunsul corect astăzi Primul președinte american Nu a fost Abraham Lincoln Ci George Washington Mulțumim Încercăm să intrăm în direct cu ascultătorii Europa FM după 9, da, da. facem asta după ora 9, ca să vedem cum credeți că ne-ar putea influența Vorbim alegerile despre alegeri. din Statele Unite. Vorbim da. despre surpriză. Vorbim că... deschis despre ce se întâmplă în Statele Unite. Și ascultăm o piesă, am ascultat-o și ieri, dar Living in America știu că apăt alt sens începând de asta. Spate James Brown la Europa FM, bună dimineața, ascultați deșteptarea 8 și 46 de minute. In America, James Brown la Europa FM Un ascultător ne spune Că piesa s-ar putea transforma Din Living in American, America <gibunda> <gibunda> Ceea ce e foarte adevărată Înțeleg că sunt o serie de vedete Care au anunțat că vor părăsi America Dacă <gibunda> Donald să... Trump va ieși da. președinte Puppy <imilian> Goldberg Barbara Streisand Miley Cyrus Miley Cyrus ar putea veni la noi Cher și așa mai departe Share. Da. cu ce părăsește Stephen King și <laughs> Perfuzia cu ce da, ar fi interesant dacă lucrul ăsta, adică e de urmărit să vedem Bun. dacă toți cei care au declarat lucruri de genul ăsta vor face treaba asta. Da, nu o să părăsească nimeni America nu emigrează nimeni în Canada De uh, uh, uh, Depart eu n-a plecat din Franța și s-a dus în Rusia Ba da, dar s-ar putea să întoarcă după prezidențialele din Franța, <laughs> care din câte știu sunt anul viitor să vezi atunci Marine Le Pen ce bucura să o să fie Cum ar fi să aibă și Franța un acolo. Cum de asta a ieșit din Bă, plinie, asta ar fi de prea, extremă. Prea aproape. Da. Deci prea, un președinte izolaționist, în, fiți atenți la ce vă spun, un președinte izolaționist în Franța și anti-european, un frexit, cum ar veni, așa un, frexit. un frexit. Deci ieșirea un Franței din Uniunea Europeană sau retragerea Franței din Uniunea Europeană este... Un frexit. Nu, adică cu asta se termină. Da. Nu mai e. Adică fără Franța și Germania, Uniunea Europeană nu există. Și da. de, de acolo înainte să te ții. Eu mă bucur că nu mai da, prind. Da, da, adică, dacă este da, stația rest... între Rusia, intră în Uniunea Europeană. Da, intră. Într-un fel sau altul intră. între cumva, da, da. Și noi suntem primii în care intră, din nou. Ascultați Europa FM 8 și 52 de minute. Intrăm, dacă vorbim de intrări, intrăm în direct cu voi, după ora nouă, să vorbim despre ce se întâmplă în Statele Unite. Dincolo de asta, Moise Guran e alături de noi la Europa FM. Intrăm și cu el în direct, din studio, peste doar câteva minute. Get up, get up. Deșteptarea la Europa FM. Come on! Alege să deschizi bine ochii. Pregătim medium rare. Cea mai savuroasă emisiune radio din România. Sunt radii de ce vă aștept la Europa FM cu Medium Rare. În fiecare duminică de la ora 12.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 30% reducere la toată gama de produse de Roni și 25% reducere la toată gama de produse Izvorul Minunilor. Kaufland. Trăiește fresh! Ascultă cu atenție următoarele secunde și încearcă să identifici ce se aude. Felicitări tuturor pasionaților de gadget -uri. Această reclamă a fost pentru voi!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 România în direct. Alege să de adevărul. Pe mine mă înnegrează cel mai mult în trafic, cei care nu știu să a aprindă farurile. Poliția susdea dea și celor care merg prea încet. eu cred că educația e cea mai mare problemă. Toate pleacă de la școala de șoferiu, eu așa zic, că am avut două incidente în ultima vreme cu șoferi analfabeti. nu știu ce se cheamă miabila. România în direct.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 Ioana Blustur-Capitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vremea devine rece astăzi pentru această dată. În majoritatea regiunilor, cu maxime între 4 și 12 grade, mai cald va fi în Dobrogea și tus sud-estul Munteniei, unde valorile termice vor ajunge la 20 de grade. Plouă astăzi în cea mai mare parte a țării, iar în zona montană precipitațiile vor fi mixte. Anemea anunță o zi rece și în capitală plouă bate vântul și nu vor fi mai mult de 10 grade. Alegerile prezidențiale din Statele Unite, potrivit datelor existente la această oră, Donald Trump are șanse extrem de mari să devină președinte al Statelor Unite. CNN estimează că Donald Trump va câștiga și cei trei mari electori din statul Alaska, ceea ce l aduce și mai aproape de numărul necesar pentru a obține postul de la Casa Albă. Potrivit însă agenției de știri Associated Press, Republicanul l a câștigat chiar și în Pelsinvenia, ceea ce îi aduce încă 20 de electori. Philip Stan David ni se acum în direct. Bună dimineața, Filip, care sunt ultimele noutăți? Bine, v-am regăsit cu 264 de electori din totalul de 270 de care are nevoie. Trump se află așadar în prezent la un pas de victorie sau, ca să fim extrem de exacți, la șase pași. Nu e vorba, insist, de date oficiale bătute în cuie, dar este vorba de estimări foarte credibile. De altfel, John Podesta, șeful de campanie al doamnei Clinton, este așteptat să facă în foarte scurt timp un anunț public la New York. Pennsylvania se află printre statele unde Hillary Clinton era obligată să câștige pentru a mai avea vreo șansă la Casa Albă. În această regiune candidatul democraților a avut câștig de cauză în precedentele șase scrutine prezidențiale. Nu mai e după toate probabilitățile cazul. Să mai spunem că între timp Marine Le Pen, liderul formațiunii extremiste franceze Frontul Național, s-a grăbit să-l felicite pe Donald Trump. Felicitări noului președinte al Statelor Unite și poporului american liber a transmis Marine Le Pen pe site-ul de microblogging Twitter. Paul Ryan, președinte al Camerei Reprezentanților și unul dintre cei mai influenți lideri republicani, l-a sunat deja pe Donald Trump și l-a felicitat, așa afirmă surse citate de site-ul agenției de știri Reuters. Se relatează de altfel că Partidul Republican își va menține și controlul asupra Senatului, chiar dacă mai sunt de inventariat rezultatele din mai multe competiții. Victoria din Pennsylvania a lui Pat Tommy în fața democratei Katie McGinty înseamnă că formația aș va menține majoritatea. Drept urmare, republicanii vor controla ambele camere ale Congresului și dacă toate datele pe care le-am strâns până acum se confirmă, ar însemna o victorie pe toată linia pentru Partidul Republican la aceste alegeri. Președinție, Camera Reprezentanților Senat. În cazul în care, după cum pare din ce în ce mai probabil Donald Trump câștigă și președinția, cum spuneam, victoria va fi una de-a dreptul răsunătoare. Mulțumim, Filip, să mai spunem că ambasadorul Franței la Washington nu pare ca șters un mesaj pe care l-a postat pe Twitter, scrie Le Figaro. Oare vrea să evite astfel un incident diplomatic? Se întreabă jurnaliștii francezi. Ambasadorul francez în Statele Unite scria pe Twitter că o lume se prăbușește sub ochii noștri, referindu-se la o eventuală victoria candidatului republican la președinție Donald Trump. Și ca un detaliu de atmosferă, presa internațională relatează că susținătorii democratei Hillary Clinton sunt uimiți și extrem de dezamăgiți de rezultatul alegerilor, în condițiile în care fosta șefa a diplomației era considerată favorită Detașată în scrutin, în tabora lui Donald Trump, însă atmosfera este una de petrecere, după ce Republicanul a depășit toate așteptările și este la un pas de a deveni noul președinte al Statelor Unite. De ce sunt importante alegerile din Statele Unite pentru România? Washingtonul este cel mai important susținător politic și logistic al Bucureștiului în ceea ce privește asigurarea securității. Scutul antirachetă de la o investiție de aproape un miliard de dolari, dar și dislocarea din 2017 a sute de militari americani sunt doar două dintre cele mai mai importante proiecte ale Statelor Unite privind apărarea României. Subiectul a fost dezbătut ieri la interviurile Europa FM. Invitat a fost Constantin De Geratu, fost șef al statului major general și fost consilier prezidențial indiferent cine va fi președinte, trebuie să facem noi, să ne asumăm mai multă responsabilitate pentru propria apărare. Ce înseamnă asta? Trebuie să înțelegem că a trecut vremea în care Statele Unite apărau oarecumva pe gratis ță, țări din Europa. Asta a spus și Donald Trump în uh, primăvară, într-o discuție. Asta spun oficialii americani de peste 10 ani, în condițiile în care și acum Statele Unite acoperă peste 70% în cheltuielile de apărare în cadrul NATO. dați deci dreptate lui Donald Trump care spune multe dintre cele două. 20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 de ultima oră referitoare la scrutinul din Statele Unite Filip spune despre ce din aur, Ioana despre faptul că șeful de campanie al lui Hillary Clinton John Podesta era așteptat să facă un anunț public la New York. Ei bine, l-a făcut. Hillary Clinton nu va vorbi în această seară în Statele Unite, dimineață în România. Susținătorii săi au fost îndemnați să plece acasă. Scrutinul l a adăugat însă John Podesta este prea strâns, încă se numără voturile. adăugat. el vom cu amănunte pe măsură ce ele ne parvi. Și simultan cu alegerile prezidențiale din America au fost organizate și 10 de referendumuri locale. Florida, de exemplu, a aprobat folosirea marihuanei în scopuri medicale pentru pacienți bolnavi de SIDA, cancer sau epilepsie, iar alegătorii din Colorado au respins o măsură care viza introducerea unei asigurări universale de sănătate, Lucian Popescu ne explică. Propunerea privind folosirea marihuanei în scopuri medicinale în Florida a întrunit peste 60% din voturile necesare pentru a fi aprobată. Ministerul Sănătății din acest stat urmează ca până în vara anului viitor să aprobe normele legislative pentru punerea în aplicarea deciziei. Simultan, statul California a aprobat prin referendum cu votul la peste 55% dintre alegători utilizarea marihuanei în scopuri recreaționale, după cum relatează France Press. Între timp, alegătorii din Colorado au respins crearea primei asigurări universale de sănătate la nivelul statului, relatează Reuters. Propunerea, intitulată amendamentul 69, ar fi reprezentat una dintre cele mai importante revizuirea unui sistem de sănătate din istoria Statelor Unite. Supranumit Colorado Care, programul ar fi fost finanțat în mare parte printr-o creștere a impozitelor pe salarii pentru a ajunge la 25 de miliarde de dolari până în 2019, anul în care ar fi urmat să fie lansat programul potrivit Colorado Health Institute. Date actualizate despre alegerile din Statele Unite găsiți și pe site-ul nostru știrile europa.fm.no Noi ne reuzim peste o oră cu alte informații. Ioana, mulțumim sport, Luca Pastia!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 săptămâna viitoare. În FIBA Europe Cup, BC Mureș a câștigat în deplasare la formația estonă Calev 89 la 76 Calvi a fost cel mai bun marcator al ardelenilor cu 19 puncte. Luca Bastia și știrile din sport, mulțumim, am vorbit uh, înainte de ora 8 cu ascultătorii noștri din Statele Unite despre ce înseamnă alegerile în cliente de încă pentru ei, dar ar fi interesant să vorbim și cu voi, cei care ne ascultați în țară, la 0372069599 așteptăm în direct. Da. Să vedem ce înțelegem din uh, ceea ce pare să fie victoria lui Trump. Deci victoria conservatorismului a Americii rurale. Ai... Este... Trump, mă rog, Trump este, a fost votat masiv de albi. Fără educație sau cu educație medie, declasații economice ai globalizării, așa au fost descriși. Oameni care au suferit din pricina crizelor economice, a pierderii locurilor de muncă, oameni care și-au pierdut încrederea în establishment, în guvernanți, în guvern, în clasa politică, în elitele care conduc țara. Ăsta este un fenomen care s-ar putea repeta. Uh, oriunde hai în să, România. Hai să vorbim despre asta Cam câte găleți crezi că am împărțit Trump în America? <laughs> De-a câștigat 0372069599 Facem deșteptarea în direct În câteva clipe Marcela vă așteaptă să vă înscrieți la cuvânt 0372069599 Și dați-ne și mesaje pe WhatsApp În câteva minute intrăm în direct și cu Moise Guran Da, hai să spunem și numărul de WhatsApp WhatsApp 0728111222 E simplu Da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 on the storm riders on the storm into this house we're born into this world we're thrown like a dog without a bone an actor out alone riders on the storm there's a killer on his brain is squirming like a toad take a long holiday let your children play if you give this man a ride Să <laughs> aude ploia în studio Riders on the Storm O trupă americană asta <laughs> hey, cum o trupă... Da, e o trupă americană Trupă americană, evident da, furtună, da. Totul despre alegerile din Statele Unite Găsiți online pe europafm.ro Avem ce da, ceva date noi? Pentru cei care au deschis aparatele de radio Mai târziu, doamnelor și domnilor S-a produs în Statele Unite Trump Seat. Cum a fost Brexitul în Marea Britanie, Trump aici câștigă Trump. În momentul acesta este estimat că ia 266 de uh, voturi electorale, mari electori. În timp ce Hillary Clinton este creditată cu câștigarea 218, 270 este limita, vă amintesc? Tamă, da. stai Și puțin. Trump conduce stai puțin. Trump conduce în alte câteva state în care nu s-a încheiat numărătoarea și ar putea să ajungă undeva pe la 285, 290, deci victorie masivă a lui Trump. Să nu uităm Trump. la noi dimineață, însă în statele unei noapte se numără peste noapte și stai așa să prindă și dimineața cumva, mă da. gândesc. Adică efectul Joana invers da. ar fi de data asta, nu? 0372069599, intrăm în direct acum. Plinkă! Așteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Alege să deschizi bine ochii. Alege să deschizi bine ochii. Claudiu, ah, da. Claudiu trebuia să fie cu noi, dar avem pe Mircea, bună dimineața. Salut Mircea. Salut. Ce faci, domnul Mircea, dimineața asta? Ce zici, de ce se întâmplă? Ce să fac la job? Da. Uh, urmăresc rezultatele. Da. Uh, sincer, am spus la dimineața că eram un pic dezamăgit, așa, că dezamăgit mai mult de dezamăgirea voastră așa eu unul sincer mă așteptam fiindcă am impresia că momentan americanii au votat pentru ei în sfârșit da. și au votat pentru clasa lor muncitoare care își plătește taxele și probabil sunt deja toi să... așa este, vot, vot masiv pro-Trump al albilor din mediul rural sau din zonele economice afectate de globalizare și de criză, așa este da, nu vreau să sună rasist, dar mai să le spunem blue colors, mai degrabă, fiindcă sunt... Da. Nu, e votul albilor, ei adică statisticele măsoară asta. Uh, Afroamericanii s-au prezentat în număr mai mic la vot decât uh, se estima. Păi acum se vede cum uh, Trump a spus că vrea să, să refacă acel uh, Rust Belt uh, da. uh, și se vede că tocmai în zona aia Detroit, care e un oraș mort de, de ani de zile, uh, da. Michigan A unde este un Michigan, vot, michigan este. unde e Chicago încă se numără Donald Trump conduce în momentul ăsta cu vreo 48 la, 48 la 46%. Deci conduce michigan Nu are și el vreo 16 voturi electorale. Da. Michigan, unde de Detroit, Chicago, unde este toată industria. Performanța electorală foarte bună a lui Donald Trump. Mă rog, nu știu cât de mult interesează asta ascultătorii noștri, dar dacă tot suntem aici, să spunem, a întors un număr de state. Ceea ce înseamnă așa, că de la precedentele alegeri, când erau votați, când acolo au câștigat democrații, acum Donald, acum au câștigat și republicanii. Și e foarte important să faci asta, deci să întorci statele. A câștigat Iowa, a câștigat Ohio, a câștigat Pennsylvania, care e stat mare, care are 20 de voturi, a câștigat Florida, care fusese statului Obama, 29 de voturi. Deci, performanță foarte bună. De rezultatul din AIO, în mod special. Claudiu, bună dimineața. Hei, Claudiu, bună. Bună dimineața, am cer scuze pentru că s-a întrerupt MDMS și intrat în vorbitul meu. Da, te auzim cam slab dacă poți să vorbești la microfon. Sunt în mașină, sunt pe autostradă și vorbesc pe glutul mașinii. Atunci, zine scurt. Sunt foarte bucuros de reușita asta lui Donald Trump, da. Contra așteptărilor multor ascultători, da. și cred că este o schimbare de poziție da. care trebuie luată în considerare uh -huh. inclusiv la noi în țară, deoarece văd implicarea mediului de afaceri în ceea ce înseamnă politică. Spune-mi așa, spune-mi așa. Crezi că România trebuie să iasă din Uniunea Europeană? Uh, nu cred. Dar crezi că trebuie să iasă o... din NATO? Uh, nu cred că... Păi, asta Domnul. este schimbarea pe care ai aștepta-o. Ca să fie și la noi cam la fel. Nu în sensul că America de iese că din NATO, eu dar izolaționismul lui de... Trump, Trump asta înseamnă. Mai puțină implicare a Americii în organizații cred internaționale. Că... Perfect de acord, perfect de acord. Nu cred că avem nevoie de uh, apărarea pe care ne-o propune America. Consider că fiecare țară este capabilă să facă propria apărare și să nu uităm un singur lucru. Mai euul este mai aproape de corp decât că Bine, mulțumim, am înțeles. Mulțumim. Deci, da. e bine, putem să ne facem singure apărare. Nu era, nu era ideea, eu zic să ne închidem, să realizăm Avem... tot ca să recuperăm averile pe care da. le-am vândut în ultimii ani. Avem deja un submarin. Delfinul e submarinul plutitor Bă, deci avem un submarin da, Putem da, da. să ne facem și restul apărării singuri Și avem Ce și, și cu Da, avem cu Avem niște taburi, am văzut, sunt foarte bune <laughs> Și niște t 72 rusești da. perfecte Și recuperăm de la uite, de la Luca uh, da. pistoalele cu capse de la Bine. băieții lui Și acum, dacă am luat și 6 F-16 <laughs> Suntem boieri Bogdan, bună dimineața Bună, Bogdan Bună dimineața, bună dimineața Salut dacă se poate spune fără de a, bă, bună. Asta e, o supraviețuit <laughs> trecem noi într-un fel și peste uh, asta. Da. Ce da. mă sperie pe mine cel mai mult? Da. Viitoarele alegeri, adică, de fapt, alegerile din Moldova da. și alegerile din Bulgaria. Da, așa e, Bulgaria, Moldova, stai că vin și la noi și la anul vin la francezi. Păi, asta mă sperie, că... Să au, un, au un ușor avans pro-roșii? Da. Probabil vă, dacă vor ieși și în uh, Moldova. Și în Bulgaria, atunci vom fi nevoiți să luăm pe Ionilescu. Nu i nimic, noi o să schimbăm numele, facem Evrapa FM și dăm muzică rusească, ați văzut, Zafa a început deja, îl cheamă pe Mihail aici, îl pune să cânte rusește. Băi, asta cu Bulgaria mă îngrijorează și pe mine, pentru că dacă închidă ăștia granițele, nu mai pot să plec cu mașina în Grecia. Deci eu aș vrea să mai dăm niște ala Pugacheva, din când Florin, în când. Florin, bună dimineața. Bună dimineața, băieți. Salut Florine. Eu nu pot să spui de acord cu antevorbitorul meu, pentru că când spui să ne asigurăm... singure apărarea. Spune, apărarea da. e durerosă, adică despre ce vorbim. A, da, am putea să facem să introducem înapoi stadiu militar da. obligatoriu. Da. Da. Dar știi că, Atunci, dar știi că o armată profesionistă costă de obicei da. mai puțin decât una de-asta prin conscripție. Da, haideți să fim serioși, băieți, despre ce vorbim Noi la ora actuală putem să spunem că suntem în stare Să ne apărăm singuri? Nu, firește că nu Poate ne aude și pe noi, domnul, domnul președinte al României, Claus Iohannis, poate întrunește și el. Acum scrie, al, cum se cheamă, alocuțiunea pentru... scrie, da, da, am înțeles, scrie mămicii lui doamna Merkel. Nu, acum scrie alocuțiunea pentru alegerile locale din vară din România. Asta cu prezidențialele înțeles. americane le așteptăm mai, mai, durează mai, aștept, ok. mai durează. Mulțumim tare mult, te avem și pe Dinu, bună dimineața! Hei, Dinu, bună, bună dimineața! Bună, Dinu! Uh, trebuie să mă de la început că sunt admirator al Republicii. Da. Și, și nu neapărat că mă bucur foarte mult că și Trump, însă nu-mi e teamă atât de mult, da. pentru că Trump, până la urmă, e un tip corect. Da. A spus din start... ce sens? Nu-și plătește taxele, în rest? <laughs> ce problemă? <nu> problemă? <laughs> uh, la chestia cu, cu apărat, până la masă, trebuie să plătești ca, ca să fie aparat. Uh, do, Vezi, ăsta e principiul Să aude cu întreruperi, iartă-mă chiar e interesantă discuția, nu? ăsta este principiul nealianțe militare Bă, dacă nu plătești, nu, noi nu ne, Sigur că trebuie să-ți Sigur că în tratatul NATO Și în înțelegerile dintre partenerii NATO Scrie acolo Măcar 2% din PIB pentru apărare dar asta nu înseamnă că, băi, dacă noi dăm la 2% din PIB, păi noi nu o trimitem armament. Că nu e chiar. Adică nu ăsta e spiritul alianței. Alianța nu e pe bani. Claudiu, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Uh, ce să zicem? Acum, dacă este Trump, probabil că așa se va întâmpla. Cu ce ne afectează pe noi? Păi, în primul rând, dacă se retrag, se retrag militar, și se vor retragi militar, pentru că el nu mai dorește să investească financiar Statele Unite să mai susțină NATO, da, ce înseamnă că trebuie să ne apărăm singuri zona și zona, țara și zona de influență? Zona noastră de influență ar fi, să zicem, Republica Moldova, care știm bine că rușii o vor, au intrat ei în Ucraina. Ce înseamnă să intră la Moldove? Da. Ce înseamnă că își doresc și cele 30 de zile în sudul ca acolo Gograții Ismail, da. să-și deschiderea la Marea Neagră. Da. Posibil pe listă să fie Portul Constanța, care ar fi un mare rival pentru porturile din Olanda. Da. Ca să își mărească și mai mult pleșirea la. Marea da, Neagră. Și da. atunci noi ce-am putea să facem? Mai ce Trebuia să facem mai demult, că S suntem în al 20 Să ne așezăm la Așa, să ne facem, să ne ghemuim la pământ, cam asta putem să facem. Să închidem ochii. Oh, oh, și apropo, după cum remarcă foarte bine ascultătorul nostru Andrei Crivăț, aia cu uh, plata pentru protecție se cheamă mafie, nu se cheamă alianță. Normal, suntem în the army status vouă ar fi ilustrat bine bucata asta. Mulțumim ascultătorilor Europa FM care ne-au sunat la 0372069599. Vreau să intrăm în direct cu Moise Guran, Moise Europa FM. Da. de așteaptă. Da, să-l întrebăm pe partea economică și nu numai, <laughs> că Moise știe și vreau să, să aflăm și părerea lui vis-a-vis -vis de ce se întâmplă da. în Statele Unite. Pe partea economică, deocamdată, e hecatombă. Hecatombă? Da, adică e, se ducă în jos toate bursele. <laughs> Doamne, doamne bine că n-am dolari! <laughs>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 Profita acum de super-ofertele săptămânii la Penny Market Natur, ulei de floarea soarelui 1 litru la doar 3,69 lei Și VanBet, găină pentru supă La doar 5,49 lei Oferta valabilă în perioada 9-15 noiembrie În limita stocului disponibil Penny știe ce ne place Unchiule, ce mă bucur să te revăd Păi și bastonul? Bastonul? He he he, de când folosesc Supramax articulații acut Nu mai am nevoie de el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 Se spune că iarna șoferii români sunt eroi. Se luptă cu șoselele neluminate și pline de nămeți. Evită în ultima secundă porțiuni periculoase de polei. Previn cum este deșug coliziuni cu îndrăznezi teribiliști. Își despotmolesc partenerii de trafic. Patinează! Străbate visculul spre școală copiilor.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 1963. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele. Dragi colegi, am adus la toată lumea Cafea. Din partea mea nesca alegria.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 Get up, get up, get up, get up. Deșteptarea la Europa FM Come on! Alege să deschizi bine ochii <fix> At glavu-comandășeva Voino-Văzdușnimi Silămii Răsiei Cavarit Radia Moscova. Ăștia să organizează Și da, ce zic, da? M Luați popcorn pentru domnul președinte Putin Că i s-a terminat, e în fața televizorului Și urmărește da. alegerile din Statele Unite Associated Press tocmai dă 276 de voturi pentru Donald Trump 218 pe Hillary Clinton Deci potrivit Associated Press Republicanul Donald Trump Stai, mă, A câștigat președinția statelor uh, Și Financial mai Times Da, același lucru Bună dimineața, Moise Guran Bună dimineața sau cum ziceți voi? <laughs> cum se zice domnul Dobru Dobriutro no. Așa. Dobre utro. Dobri Utor sau Ei, ceva dob de felul ăsta. nu. <laughs> Dobru Utro. Asta nu. Asta e. Mai. Cum ai uitat la bulgar de fapt. <laughs> da. Ia zimoi, se cum stăm. Uh, Washington post 276 de. Hai că s-a terminat. Să am terminat. Mai dai păruși de... mai tare. <laughs> Mai stăm așa, aici Stăm pe fundul nostru, vorba, adică stăm, Noi suntem în România până Ce la urmă Frate, am rezistat noi la turci A, <laughs> Asta deci. Și acum suntem prieteni cu ei Da Deci este o care Turbulență pe piețele Internaționale Comparabilă cu cea De la căderea Lehman Brothers Ia fi atent adică. Stai ai trebuie să recunoști că e foarte frumos E superb E foarte frumos Da, așa e Eu, eu chiar mi-am dorit dintotdeauna Dacă se putea să dăm mai des Asta este efectul Trump da. Știi? Adică după ce Trump câștiga alegerile Și Moise și Vlad spun că imnul rusiei e superb Nu, merg. nu foarte frumos. Nu, deci mai, eu nu sunt de acord cu Vlad nu. Și probleme. limba rusă păi. e frumoasă Băi, deci... stimați concetățeni Nu e chiar așa E știi că un e am... frumos și bine da. interpretat că tu, că eu am da. fost la Kremlin? Știi că eu am fost la Cântarea României? Da, e foarte frumos și la creblin. Știi că l-am întâlnit pe domnul președinte Vladimir Putin? Băi, aș vrea să fac o declarație aici la noi la radio. N-am fost în viața mea în Statele Unite și nu cred că mai ajung, dar n-am eu... niciun regret. <laughs> Băi, Bă, am... acum eu aș vrea să spun, eu am fost de mai multe ori și așa am un regret <laughs> că m-am da, Am auzit că au gropi în șosele, la da, fel ca pe e la noi. Nu tragedie e, nu e de mine acolo, în asol de tot. Da. Deci, stimați concetățeni, vă dau niște informații utile În primul rând că eu nu cred că vin rușii peste noi Să ne înțelegem din capul locului Plecăm noi înainte să vine ei, sau ce... nu, Impresia nu mea veci. e că, da, se vor complica foarte mult lucrurile în politica internațională Americanii vor avea o problemă mai ales cu China dacă, Adică dacă l-ați auzit, sigur, ați vorbit cu el Eu v-am auzit pe voi vorbind cu el azi dimineață, concetățeanul nostru din Statele Unite care spunea despre produsele chinezești și chinezăriile. Degeaba îi zicea Vlad Petreanu, băi, prietene, vezi că se scumpește iPhone-ul, că hard, partea hardware vine de acolo și nu o să l plătești de 5 ori, o să te enervezi. Dar de fapt o să sărăgiți cu toții din cauza asta. Da, acolo există într-adevăr o, o zonă complicată pentru americani. Controlul asupra rutelor din Marea Chinei de Sud, alea sunt pentru ei mai importante decât securizarea Estului Europei, din păcate pentru noi. Da. Înțelegi? Pe de altă parte cu NATO v-am mai povestit. Cu NATO e așa nu trebuie să zic că Trump, băi gata, hai adio NATO. El o a zis, e depășit e suficient. NATO se desfințează în momentul în care e testat articolul 5 prin proxies, prin mama lui proces verbal. Nu intru acum foarte mult. Avem la 1 emisiunea românia direct. Domnul Petrean nu va fi alături de mine ca niște frățiori ce suntem. Vorbim cu dumneavoastră atunci despre asta și despre altele. Eu vă spun, acum vă spun așa că este inevitabil de aici încolo un război economic. El deja a început de pe vremea lui Obama. Mă îngrijorează mai mult partea asta mai mult de relații americano-chineze decât ruso americani Nu cred că va fi un război între Rusia și Statele Unite, fie și pentru faptul că, în mod evident, Statele Unite vor ceda teren Rusiei în Europa, după aceste alegeri. Ca să nu pierdă în altă parte, că îi vor primi șah din mai multe direcții când îți iei un bufon de președinte, asta e, e adevărul, îmi pare rău, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar foarte bine a zis domnul Cristian Tudor Popescu, la ei e președinte în momentul de față, omul ăla e de o incultură înfiorătoare, o să aibă sute de consilieri, o să-i spună, o să-i facă, o să-i dreagă și iarăși citez din domnul CTP, Patriarhul Presei, el e cu ochii acum pe următoarele alegeri Altfel spus, vor fi niște lucruri La care nu va putea renunța uh -huh. Din alea pe care le-a declarat da, exact. Cu mexicanii, cu săracii mexicani Deci lor li s-a prăbușit moneda rău de tot frăciare. Războaiele economice Sau cum să zic eu, izolaționismul ăsta De care ziceai tu Vlad În istoria omenirii nu au adus decât Confruntări Foame te mm -hmm. și așa mai departe. Eu nu cred că e posibil să faci izolaționism economic în momentul acesta. Mai ales când ești prima putere economică a lumii. Nu cred că e posibil. I izolaționismul este pe masa de negociere, din acest moment. Da, poate. Alături dar de opțiuni cum. militare. Cum poate, să... cum poate? Ce? Cum poate să izoleze economia? Prin taxare. Ci, de exemplu. Și ce rezolvă cu asta? <laughs> adică ce taxează? Dacă taxează oprească... importurile chinezești? De exemplu, da. Ok, și ce obține? Mai obține mărfuri chinezești în... Păi, toate mărfurile sunt produse în China pentru că sunt ieftine, de-aia sunt produse în China. Nu, toate mărfurile cu valoare adăugată mică sunt produse în China. Așa. Cele cu valoare adăugată mare sunt produse în Statele Unite și folosesc input. iPhone-ul este un produs american. Este un produs făcut în China. Nu. Cum nu? Partea este hardware este în China, partea da. software care e de fapt inteligență da. și valoarea adăugată și profita e făcută așa. în America. Da, dar e făcut în China niște fabrici în da. care da. sunt plătiți cu un dolar exact. pe zi. Exact, ăia supraviețuiesc pe hardware-ul de la uh, Apple, iar alții da. sunt niște. Îți imaginez că milionari ar... pe software-ul de Da, și-ți imaginezi că ar trebui să coste ăsta dacă ai făcut în Africa. 3, 4, 5 ori mai mult, așa. Și cine l-ar mai cumpăra? Păi, da, eu întrebare. Probabil americanii. Bine. Aici au o altă de ce americanii lui? sunt mai proști să cumpere de 6 ori mai După spun? cum se vede, da, la aceste alegeri, după cum se vede. Nu, dar știi da. care e paradoxul? Că pe Trump, care are ideea asta de izol izolaționism economic, care ar crește prețurile, de fapt, l-au votat americanii albi săraci. Și uh -huh. sărăciți de criză. Plus că l-au votat, deci americanii săraci, au votat un miliardar care nu-și plătește taxele. Numai paradoxuri în alegerile astea americane. Uh, da, am o informație pe care i-am ador să o și Ia, -o. verific. Stai un pic că nu dau stai așa că la verific prima acum în direct. Mână. Da, exact. Există informația că Hillary l-ar fi sunat deja pe tram, dar uh, vă spun imediat ce am Știm mai. Știm și în. ce au vorbit, adică. Este se face acel telefon de după tu ești președintele, eu mă dau în frântă Da. Bine, PC. Da, De acord. Ce a răspuns Trump? Adică, cum a fost? Bine, Pisi, Te trebuie la pușcărie. Da. Deci, aștept să confirme colegii de la știrea această. E doar o informație de pe net. Stau și eu cu telefonul în mână și urmăresc ca toată lumea. O să... E din cauza că Da, -a ce mișto asta de pe Twitter. 9-11. Deci 9... Septembrie. septembrie. Da. Never forget. Să nu uităm niciodată. 11, 11 septembrie. Da. Pardon. 11... Noiembrie 9. Deci... Uh -huh. Always regret. Da. <laughs> da. Înțeleg, înțeleg că este o informație de la CNN. Nu, nu văd în momentul ăsta CNN Live, dar v-am spus o să aflăm foarte curând. Așa se întâmplă la ei. Pentru a... Asta, e chesti... Asta e o până la urmă, cum bine zicea Luca în discuțiile noastre de pe care n-au fost la radio. Frățioare, of de fapt... record. Of de record, îl citez, uite, of de record, record. A citat-o lent, Citește, citează și mult <laughs> Așa. <laughs> în momentul în care unul care îi zice, băi, ne conduc niște nu știu ce puteri de astea ascunse, e câștigă democratic, asta e de fapt o confirmare a democrației. Hai să luăm aminte de la americani, să înțelegem până la urmă exact jocul ăsta care este fer până la capăt. Ce vrea poporul aia să face? Asta, apropo și de voturile astea de la noi cu pensii, salarii, băi, ce vrea poporul aia să face? Asta e democrația. Da. Foarte interesant votul. Um... Da. Trump s-a dus și a speculat, oamenii, a speculat acea categorie electorală, acea categorie de populație din Statele Unite, care este epuizată de crizele economice și care voia o schimbare. Și el s-a adresat acestor oameni. Partidul Democrat s-a dus promițând schimbarea cu un, uh, un personaj care are 31 de ani în politică, reprezintă establishment-ul și din toate punctele de vedere urma să continue politica lui Obama. E greu să-i convinși pe aceștia că vei schimba ceva. Da. da, până la urmă Nu, nu, nu cred că Da, e, e vorba despre ei, dar e vorba de, Și de restul mapa mondului Încerc, Aștept să mi se încarce cnn pe telefon am Hai să lăsăm să se a încarce nu eu, am da. o, eu am o trupă americană pe care vreau să ascultă în viața asta Doar ca să noi. profit de US President. Da. Wanted Dead or Alive Se cheamă piesa îi cheamă Bon Jovi, am și o slăbiciune, hai să-i ascultăm și confirmăm ce a, sau, sau infirmăm ce a spus Moise în, uh, imediat după Bon Jovi. Pot să confirmie pe CNN, Hillary Clinton l-a sunat pe Donald Trump și și-a uh, recunoscut, recunoscut înfrângerea. În și 47 de minute. Intervenim puțin peste Bon Jovi. Uh, da, suntem nu... în direct Bă... cu sediu de campania lui Donald Trump, unde urmează... Donald Trump tocmai a fost invitat pe scenă, introdus de vicepreședintele său, uh, și că vom avea discursul Da, și urmează să avem primul discurs al câștigătorilor, după cum a dat Moise Guran uh, informația din auri. Uh, Hillary l-a sunat pe Trump și uh, și-a recunoscut înfrângerea. Ceea ce auziți e... Da. Uh, sunetul de la uh, stadiul unde uh, e Donald Trump acolo. La hotelul Hilton. La Hilton. Din uh, New York, din câte știu E nepotrivit să fluiera acum aici în Americi nu? Este creditat cu 276 de voturi în momentul ăsta. E și soția cu el. Da. Așa <laughs> deci e de remarcat. Și cred că e și sora soției. <laughs> nu, e frică să. Nu, e un moment asta. Da, e un moment istoric. Ce să spun? America va fi great again. Și ai la. La da. Make America, acum, America great again. Pare dintr-un film, dar e realitate 100%. Da, da. Șamp în veșnicul lui costum, închis cu cravată roșie. <laughs> este ceva, este costumul asta, Băi, eu sper că are măcar două. <laughs> adică este în acest costum. Cravate De când pentru, a început campania. De Ok. Eu mă uit pe Facebook la transmisiune facebook nu-l nu iubește Pentru că pe Facebook la transmisia live Se văd cum curg like-uri Sau fețe supărate 90% din semnele care trec pe aici Sunt fețe supărate Deci lumea pare să fie foarte, foarte supărat Încă înc cu unul dintre puștii lui și cu Ivanka lângă el uh -huh. Care l-a susținut Ivanka băi... e una din fete, da Băi, deci eu cred că Trebuie să respectăm opțiunea poporului american prieten. asta e așa așa de pare. parcă da. N-am respectat-o, dar putem să facem mișto Care-i treaba? Facem, dar știi cum e Asta da. e, băi, măcar, măcar avem sentimentul ăsta Că nu mai suntem noi ăia care Vorbește văd. președintele Gata, dumne Sediul de campanie USA! USA! USA! USA! Thank you USA! USA! Thank you very much, everybody Asta nu e de tradus. Vă mulțumesc tuturor. Să... Este o treabă complicată. Îmi pare rău că v-am făcut să așteptați. Așa! Vă mulțumesc foarte mult. Am primit un telefon de la secretarul de stat Hillary Clinton. <fio> Ne-a felicitat. Este despre noi. Pentru victorie. Și eu am felicitat-o pentru modul în care a luptat very hard. în această campanie foarte, foarte dificilă. A luptat din greu. Hillary a lucrat... Hillary a muncit foarte mult pentru o perioadă foarte multă și îi datorăm mulțumiri și gratitudinea pentru serviciul ei în slujba națiunii. Acum este momentul ca în America să reparăm, să, re... să ne vindecăm rănile. zic To come together as one le united. spun acum tuturor americanilor fie că sunt republicani, democrați sau independenți, să se unească, este timpul să ne unim din nou și să reparăm rănile din America important Promit tuturor americanilor că voi fi președintele tuturor americanilor și acesta este un lucru, o promisiune foarte importantă pentru mine. Pentru cei care au ales să nu mă sprijine pe mine, deci pe președintele you, Americii, vă întind o mână și vă cer ajutorul ca să lucrăm împreună, ca să unificăm țara noastră măreață. Așa cum am spus de la început, noi n-am avut o campanie electorală, ci aceasta a fost o mișcare a tuturor oamenilor care muncesc și care vor un viitor mai bun pentru familiile lor și pentru această țară. Este o mișcare alcătuită din americani de toate rasele și care vor ca guvernul să fie în serviciul publicului și al națiunii, și asta va face guvernul. Vom munci împreună și o să începem, o să ne apucăm de sarcina urgentă de a reconstrui America. Mi-am petrecut toată viața în afaceri, căutând talente necunoscute, și asta e lucrul pe care vreau să-l fac acum pentru țara noastră. Potențial extraordinar. Țara noastră are un potențial extraordinar. E un lucru frumos. Fiecare american o să aibă acum posibilitatea să-și îndeplinească potențialul adevărat. America a uitat, americanii uitați, nu vor mai fi uitați. S-au dat la o we parte, nu vor mai fi dati la o parte. O. O să ne reparăm orașele, autostrăzile, căile ferate, infrastructura. Infrastructura va deveni prima lume, nu va fi egalată de nimeni altcineva și o să cheltuim o grămadă de bani pentru asta. O să avem grijă de veteranii noștri extraordinari care au fost atât de loiali și am exemple în, în anul și jumătate, în cele 18 luni cât a durat campania noastră. O să pornim un proiect național de creștere și renuirea a Americii. Avem un plan economic mare. O să dublăm creșterea. Și o să avem cea mai puternică economie din lume. O să ne înțelegem bine cu toate națiunile care vor să se înțeleagă bine cu noi. Nu există un vis prea mare, nu există nicio provocare prea mare. Nu putem, trebuie să fim convinși că nu există un viitor pe care nu putem atinge. Our country's destiny. And trebuie să ne recâștigăm and destinul acestei țări. O să visăm lucruri pentru țara noastră, lucruri minunate. We Vrem să transmitem comunității internaționale că deși interesele americane vor fi întotdeauna în primul plan vom fi corecți cu toți ceilalți. Ne interesează parteneriatul și nu conflictul. Iar acum aș vrea să folosesc oportunitatea ca să mulțumesc unor oameni care m-au ajutat foarte mult și care au fost alături de noi, până de toate părinților mei. Am învățat atât de multe de la ei. Sunteți minunați din toate punctele de vedere. Le mulțumesc surorilor mele, Marian și Elizabeth. Pentru că sunt alături de, de mine în seara asta. Unde sunt? Iată-le, pe undeva. Sunt timide. Robert, <laughs> mulțumesc și fratelui Robert? meu, Robert, bunului meu prieten. Toți ar trebui să fie pe scenă, dar, mă rog, asta And e. e. uită l acolo. Și fratele meu a Fred, I was un very tip lucky. extraordinar am fost foarte norocos să l To Melania and, Don and Ivanka Ivanka Melania e soția Ivanka and e Eric Eric, unul dintre puștile Tiffany, Tiffany unul altul dintre Darren. copii Darren mă rog, le mulțumește mulțumesc familie, Da. vă mulțumesc vă iubesc. și iubesc că ați suportat totul. A fost foarte greu. Chestia asta politică e nasoală <laughs> și dură. Bun. Da, da, înțeleg că ai oprit domnul Saf. Bine, da. uh, scuzați eroile de traducere, dacă au fost, nu sunt uh, traducător profesionist, dar ăsta a fost în principiu discursul, uh, sau mă rog, prima parte a discursului lui Donald Trump, în calitate de. ce să spun? Schimbat față de ce? Președinte ales, de fapt. Da. Bun, era neexpectibil, da, previzibil acest da. lucru, Ex însă aș remarca faptul că în continuare, în ceea ce privește relațiile internaționale, a preferat să o mai băltească așa o perioadă. Da. America first, Dar Mai înainte de orice America, ce putea să spună altceva? Ăsta e electoratul lui. Mai înainte de orice America și apoi restul lumii. N-a pronunțat cuvântul NATO. De exemplu, cred că era momentul. N-a pronunțat nici Uniunea Europeană, n-a pronunțat nici China, cum zice el, China. Da, China. Sunt lucruri care se vor lămuri în zilele următoare. Acum să vedem, așa cum v-am spus, urmează reacția piețelor. Ca și în cazul Brexitului, ne așteptăm la ceva extrem de dur. Deja se întâmplă. E posibil să intervină toate băncile din lumea asta. Vă spun că în astfel de momente contează doar dacă se face o alianță și asta se întâmplă de obicei între Banca Japonii, Banca Centrală Europeană și American, pentru a ține monedele sub, con sub control. E posibil ca în câteva zile să-și revină. La noi nu este un mare deranj pe piață în momentul de față. Euro-leu e 4,51. Acum a fost 4,52 în deschidere, acum e 4,51. Deci mai sus ceva decât ieri. Cred că mai îngrijora sunt ăștia noștri de planul cu creșterea salariilor decât de americani. Da. Da, asta e. Domnul, eu n-am dolari, sunt liniștit. Da, E foarte bine. A, Moise e serios, nu face glume cu chestia asta. No, no, coata, no, no, fac, no, no, România în direct astăzi. România în direct la astăzi. subiect. Da, România în direct astăzi cu domnul